Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka na ovoj zemlji sa ciljem I obavezao ga je zadatkom Ponudio mu je emanet koga su odbila brda i nebesa i zemlja A čovjek je prihvatio taj emanet To je emanet vjere i dina Emanet ove uzvišene vjere za koju će čovjek biti pitan pred svojim gospodarom. I neće tog pitanja biti pošteđen ni jedan Allahov rob koga je on stvorio na ovoj zemlji. Živi dakle na ovom svijetu kako kaže uzvišeni Allah dželle šanehu: "Oma khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun." Oni sam džine i ljude stvorio nego samo da mi i badet čine i da mene obožavaju. Da naome svijetu čovjek obožava svoga gospodara i da je svjestan da će doći dan kada će se vratiti svome gospodaru i bit će pitan za ono što je činio na ovom prolaznom svijetu. Doći će dan kada čovjek mora napustiti ovaj svijet. Ne vjerujemo da ima zdrav čovjek Zdravog razuma I da je svjestan A da ne vjeruje da će umrijeti Jer vidimo one koji su bili prije nas Da niko od njih nije vječnim učinjen Već je boravio određeni vremenski period na ovome svijetu Kraće ili duže potom se je vratio svome gospodaru Kaže uzvišeni Allah Želešanuhu Kulo nefsin zaikatul maut wa nablu kun bishri wal khairi fitnah wa ilayna Svaka duša, svako živo biće će smrt okusiti, a mi vas u dobroju i u zlu iskušavamo. Tore tih iskušenja zna Allah robe da će doći dan kada ćeš se rastati s ovim dunjalukom, nećeš na njemu vječno ostati. A mi vas u dobroju i u zlu iskušavamo. I znajte sigurno da ćete se nama vratiti. Allahu Đelešanu je povratak Svako onaj koga je majka njegova rodila Mora se rastati sa ovim svijetom Mora doći dan kada će napustiti ljude Koji su Onoga momenta kada se je rodio Bili oko njega radosni A on je plakao Kao dijete Svi se drugi raduju, on plače. Zato, dragi moji brate, radi za onaj dan kada će svi ljudi plakati, a ti ćeš biti radostan što se vraćaš svom gospodaru. Nemoj sebi dozvoliti da budeš od onih kada ga ponesu prema mezarju da kaže: "Kuda me to nosite?" i gnjeme to ostavljate. Nemoj biti od onih koji mrze susret sa Allahom dželle kaže poslanik sallallahu alaihi wasaleme u vjerodostavnom hadisu koga bileže Buharija i Muslim odaiše radijallahu ta'ala anha ako kaže čovjek mrzi susret s Allahom dželešanu tada je Allah mrzi susret s njim a ako čovjek voli da sretne svoga gospodara kaže voli Allah dželešanu da sretne njega zato dragi moji brate budi od onih koji kada budu se rastajali sa ovim svijetom budu to željno očekivali i bude im drago da sretnu svoga gospodara da ih on nagradi za ono što su činili na ovome svijetu da je uzvišeni Allah Želešanu učinio nekome vječan boravak na ovome svijetu učinio bi to svojim poslanicima i konačno najboljem od svih njih našem vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame no međutim uzvišeni Allah je lešanu kaže وما جعلna li bešerim min qablikel khuld afeim mitta fahumul khalidun kaže nismo mi ni jednom čovjeku prije tebe o Muhammede učinili da bude vječan ako ti umreš da će oni vječno živjeti Neće sigurno. Nego će umrijeti kao što se umro. Kaže uzješani Allah tebareke ve taala kullu kullu man 'aleiha fan Svako ona koje na dunjalu ku proći će. Svako ona koje živi na licu zemaljske kugle nestaće. Wa yebqa wajhu rabbika dhul jalali wal Samo lice tvoga gospodara To jeste tvoj uzvišeni gospodar On je vječan i on vječno ostaje I kaže uzvišeni Kullu šein halikun illa ođhe Kaže sve će biti uništeno Osim uzvišenog Allaha Đelešanu Sve će nestati i proći Čak i najpriznatiji Meleki koji su kod Allaha Đelešanu Uzvišeni gospodar će ih uništiti Lehul hukmu wa ilaihi turja'un Njemu sud i zakon i vlast pripada On je taj koji može činiti šta hoće I njemu je povratak Svi će se ljudi njemu vratiti I kaže uzviženi Allah Tebara kevoteana svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam A ako ove riječi vrijede za njega Onda vrijede za njegov ummet I preče su za njih Kaže Inne keme ji tuno innehum me ji tun, Sume innekom jaumel qijameti einda robikum tak tesi mun. T ti si Tičeš ti ovaj svijet napustiti. Nečeeš na njemu ječno ostati. Bez obzira što si Allahov rob koji je kročio ze kuglom omriečeeš. A jo li čee također pomjeti to jeste svi tvoji sljedbenici koji su nakon tebe pomlijeće potom ćete se viko ko svoga gospodana na sudnjem danu prepirati i svađati i jedni druge optuživati i jedni od drugih hak i pravo tražiti i kaže Allah oma Muhammedun ila Rasul efe imate okutiran kaleb tu mana akabikum وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَا عَقِبَيْهِ فَلَيْيَدُ رَ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَرْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ Muhammed nije ništa nego Allahov poslanik a ako on umre i ako nestane ako prođe sa ovoga svijeta zar ćete se vi to kufru i nevjerstvu odati zar ćete se starim stopama vratiti a onaj ko to učini ko kufru i nevjerstvo nakon imana počini Pa taj će samo sebi štetu nanijeti. Takav Allahu ne može naškoditi. Draga moja braćo, Allahu ne trebaju naši ibadeti. Allahu ne treba ni naš namaz, ni naš post, ni naš zekijat. Allah je bogat, a mi smo siromašni. Mi smo ti koji trebamo Allaha, a ne Allah nas. A Allah će, kaže, nagraditi one zahvalnike koji su šakiri, koji svome Allahu, svome stvoritelju Allahu, Đavešaru ibadet, šine, on će ih nagraditi. Kada je... Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu Nakon smrti selam Popio se na minber Pa učio Ashabi nisu vjerovali Najpriznatiji ashabi su uzeli Neki od njih poput Omera Uzeo je sablju i kaže Kako kaže da je Muhammed umro Glavu ću mu osići Pa kad se Ebu Bekr popio na minber I proučio ovaj ajed Oma Muhammedu nil rasul Kad holet min kablihi rusul Muhammed je kaže Samo Allahov poslanik Prije njega su bili poslanici koji su bili i prošli. Kaže Omar radi Allahu teala Anhu, noge su mi se oduzele. Kao da prvi put čujem ovaj ajet, kao da je prvi put objavljen. Uoma Muhammedun il Rasul Kad halet min kablihi rusul Efe imate u kutilan kalebtum ale akabikum Znači ćete se vi to vratiti onome na čemu ste bili ako Allahu postani kumre i ako nestane i ako prođe sa ovoga svijeta. Koliko god čovjek draga moja braćo da živio na ome dunjaluku i koliko god da uživao, mora sebi staviti pre svoje oči i u svoju svijest da neće vječno ostati. Pogledajte primjer Adema, alaihissalam, koji je dao Musa'u, alaihissalam, odnosno Davudu, alaihissalam, od svoga života, 40 godina. Pa kad je pros, prošlo 960 koji ih je proživio, zaboravio je kada je došao melek smrti, on je zaboravio da to da je poklonio dio svoga života jednom od svojih potomaka. Nakon 960 godina opet smrt. Nuhala i Islam poziva svoj narod 950 godina. Neki historičari kažu da je živio bliže od godina. Na no, mijunitim za to ne postoje pouzdani dokazi. Ono što je sigurno jeste da je živio 950 godina, u stvari da je toliko pozivao svoj narod. Koliko je prošlo do njegovog poslanstva i koliko je živio nakon što je napustio svoj narod po nar... svoj narod po naredbi njegovog gospodara, to niko ne zna. No međutim opet nakon toga nakon toga smrt Musa alejsalam kada je došao melek Meut, onaj melek smrti kako biže Buharija i Muslim pa je zatražio dušu od Musalejsalam Musa ga je udario i izbio mu jedno oko kada se je vratio melek svom gospodaru kaže Gospodar moj poslao si me svom robu koji ne voli neće da umre a Musa alejsalam nije znao da je to melek smrti inače bi se pokorio bez dvojbe Pa kaže, idi i pitaj ga ponovo. Ako ne želi smrt, neka stavi svoju ruku na jednog vola. Pa koliko bude dlaka ispod te ruke, za svaku dlaku živi po još godinu. Pa mu je melek smrti tako rekao. Pa ga je Musa, ali i sala mu pitao, a šta nakon toga? Kada proživim te godine, šta nakon toga? Pa je melek smrti kazao, opet smrt, Ne može biti vječnost Pa je kazao onda bolje sada Pa mu je melek smrti uzeo u dušu Pogledajte našeg poznatoga Ashaba Salmana El Farisija Živio je 250 godina Po konsensusu islamskih učenjaka Bez raziloženja Ashab Neki kažu da je živio 300 A drugi kažu 350 Ali 250 je živio bez raziloženja Opet nakon toga smrt Ne može čovjek ostati vječno na ovom prolaznom svijetu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala na vodiči čovjeku: Primjer da razmisli, primjer ovoga svijeta. Kaže: "I'lamu enma al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahmun wa zina. La'ibun wa lahmun wa zina. Wa tafaakhurun bainakum wa takaathurun fi amwali wa al-awlad." kaže da je primjer ovoga dunjalučkog svijeta dunjalučki svijet je igra i zabava i ukrasi i međusobno hvalisanje i natjecanje u imetku i u porodu u imetku i u porodu jer su i metak i porod to su ukrasi ovoga dunjaluka kaže Allah El malu i metak i djeca su ukrasi dunjaluka Kažu nekim u fesili kad dumače ovaj ajet Kažu šta, je, šta se to ukrašava Kaže ukrašava se ono što nema nikakve vrijednosti Da bi u očima ljudi imalo vrijednost Pa Dunjalu kod laha je bezvrijedan I nema nikakve vrijednosti Pa ga je Allah Đelšanu ukrasio Sa imetkom i sa sinovima Sa djecom, sa porodom Igra i zabava Međusobno natjecanje i hvalisanje U imetku i u sinovima Kemeseli gajsin ađevel kufara nebatuhu Kao primjer kiše koja kada natopi zemlju zadivi poljoprivrednika Zadivi sijača koji je to posijao Summe jahidž Pa potom vidiš te bilke kako izlaze sa svojih stabljika Kako su čvrste i jake i zelene Summe tarahu musferra Summe je kunuh upama Potom ga vidiš ožutjelog Uvene Potom ga vidiš skršenog i slomnjenog Kao čovjek Vidiš ga mlado kako raste U svojoj mladosti Pun snage i kuveta I onda se potom vraća Ide unazad Kako stari, tako gubi svoju snagu I dok ne dođe dan da bude skršen Odnosno da umre, da napusti ovaj svijet O fi al-akhirati azabun shadidun wa magfiratun min Allah wa ridwan. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul bolna patnja i za stoka patnja i nagrada i oprost od tvoga gospodara. Jedno od to dvoje nema treće. A ovaj dunjaluk je u istinu samo vanljvalje potam. Koju će čovjek napustiti? Kako prolaze daga moja braćo dani, tako prolazi čovjek. Tako njegov život prolazi. Svaki dan kada prođe dio čovjeka je prošao. Kaže Hasan al-Basri, radijallahu anhu, jebne Adem inneke ente jam, fe idha maba jevmun mate ba'du. O sine Ademov, ti si u danima. Tvoj život je u danima. Kako prolaze dani, tako prolazi tvoj život. Svaki dan koji prođe prošao je dio tebe i umro je dio tebe i kaže Allah dželešalu inma mathalu lhayati dunya kema'in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatu alard mimma ya'kulun nasu walan'am kaže primjer ovoga života i ovoga dunjaluka jeste kao primjer kada kiša padne pa se to pomiješa sa plodovima i to se pomiješa sa zelenilom na zemlji hatta iza akhadeti al-ardu zukhrufaha وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها svedo kaže zemlja kada nauzme svoje ukase od zelenila i dok ne pomisle njeni stanovnici da su oni vlasnici svega toga Pomisle da je to sve njihovo i da to njima pripada i da je to zbog njih. E ta haram na leila na unahara, sa jaalna ha sidah ka alm tagnab al ams. Dođe naša odredba po danu ili po noći. Podanu ili po noći i onda to Allah dželal hoşanu počisti i uništi. Kao da ga nije juče nikako bilo. Kezalika نفصل آيات لقاوم يتفكرون mi tako podrobno naše ajete pojašnjavamo ljudima koji razmišljaju tako li je braćo primjer ovog života kao primjer biljke koja iziđe iz zemlje i bude zelena potom se osuši i uane i potom nestane tako i čovjek Dolazi i prolaze generacije dolaze i prolaze nema vječnosti na ovom svijetu Voduziešenoga Allaha džele šanu, draga moja braćo, nema radosljeda logičkog radostleda koji bismo mi mogli razumjeti. Ne može čovjek kazati ima vremena, nema vremena. Kada osvaneš, ne možeš očekivati večeri. A kada omrkneš, ne možeš očekivati zore. Zato je u, prvi, u prvo vrijeme islama je bila obaveza čovjeku kada zaspe navečer da napiše oporuku. Nije mogu zaspati da nema oporuku Kako će dijeliti svoju imovinu I kome će šta ostaviti Pa je to dokinu to nakon toga Ajet ima jeli, mirasa Je čovjek ne zna da li će dočekati naredni dan Sjećam se jednog našeg brata Koji je klanjao sa nama u džami Ima oko 20 godina Jedno jutro na sabah na mazu Na drugom reknjatu na tešehudu Svi su preselamili za imamom No međutim on je ostao i dalje da sjedi Nije preselamio Allahu a Đelešanu je odredba došla dok je boravio na tešehudu I blago se onome ako umre na takvom mjestu Jer će biti takav proživljeni takav će biti na sudnjem danu Doće pred Allaha a Đelešanu na tešehudu Zamislite može li Allah a Đelešanu kazniti čovjeka I baciti ga u džehennem A on sedi na tešehudu Blago se onome koji ima takvu konačnicu Drugi put Bili smo na umri I sa nama je bio jedan naš brat vozač Završili smo obrede umri I tako dalje, vratili se ponovo u Medinu I stao je na namaz I u namazu pao I tu je preselio Kod Allaha Đelešanu nema redoslijeda Ne zna niko kada će umjeti, kako će umjeti. Jedna naša muslimanka iz istočnoazijskih zemalja ili od jedne iz, od istočnoazijskih zemalja je došla na hadž. Kada je izašla iz aviona, prva je bila koja je izlazila iz aviona. Kada je sješla na aerodrom na tlo, učinila je seđdu Pa je tako ostala dugo sjeti na, se, ovaj, li, na sečdi. Pa je jedan od stražara to vidio i kaže, pobojao sam se za nju. Šta će se desiti sa njom? Kaže, svijet je i dalje izlazio avio, iz aviona, no međutim ona je ostala na sečdi. Kaže, pa sam joj prišao i dotaknuo je, no međutim ona je već bila lešina. Gotovo, uznišen je Allah Đalešanu Uzeo dušu Kada su upitao on svijet Ko je ta nena, ko je ona Rekli su, kaže 30 godina Ona prikuplja pare za hađ 30 godina čeka da obavi hađ Allahu Đalešanu I prikuplja pare U ome je samo pouka Mnogi muslimanima koji se igraju Sa emanetom hađa Imaju mogućnost da je obave hađ Materijalu i tjelesnu No međutim, ostave taj hađ A hađ je obaveza obaviti Dok čovjek ima materijalnu i tjerasnu mogućnost Istog momenta I kažu nakon toga Jeli ti ljudi koji govore Kaže 30 godina je prikupljala pare za hađ I nije opet uspjela obaviti hađ Kod Allaha Đalešanu nema redosleda Uzima kako hoće i koga hoće I zna kada će koga uzeti Zato se čovjek ne smije zavarati Ima vremena bit Učiniću, učiniću تو الله جل شانو زنا داљиће бити даљиће бити могућности каже узнишани الله تبارك وتعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم سدريات يالله يا جل شانو када каже ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى من من يرد ومنكم من Lekai la ya'lam min badi 'ilmin shay'a. Ja. Wa minkum an yuradda ila 'ardh al-umur likai ja la ya'lam min badi min ja. O ljudi ako sumnjate vi u proživljenje i sudnji dan, kaže mi swojistinu stvorile kaže Allah džele I onda govori o stvaranju čovjeka uzvišen i teala, te sve do njegovih riječi kada kaže potom as izvodi kao djecu. Da biste svoju zrelu dob doživjeli. O min kum me A od vas ima koji umiru tada. Umiru kao mladići, mladi. O min kum me i u radu ila arzelel umur. A od vas ima onih koji mi u poznu starost vraćamo. Li ila jale mi min badi min šeja. Da ne bi kaže nakon znanja ništa više znao. Vidite čovjeka kada ostari i kada se vrati u poznu starost... Da mu je potreban vodič Kao što je potrebno djetetu malom Ničega se više ne sića Njegov razum I njegovo pamćenje je oslabilo I njegov mozak je oslabilo Ne zna ništa Ničega se više ne sića Nema kod Allaha Đelešanu Redost nije da uzima ljude Po ovim našim dunjalučkim mjerilima Mlad je čovjek ima vremena Koliko je mladi Vratilo se Allahu Đelešanu I nije dočekao svoje zrele dobi, a pogotovo svoje staroste. Zato je, draga moja braćo neophodno čovjeku da se prisjeća smrti. Da se prisjeća dana kada će otići sa ovoga svijeta. Kaže poslanik s.a.a. u hadisu koga bilježi imam tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca eksiru zikre hazi mil nezat kaže povećajte I puno se sjećajte onoga što će prekinuti vaša dunjalučka naslađivanja To jeste smrt Smrt je ta koja će prekinuti čovjeku naslađivanje na ome svijetu Ako da Allaha Želešanu će naći ono što je činio dobra I za to će biti nagrađeno A u drugom hadisu stoji koga bilježi Ibnu Hibban Bejheki imam tabarani u svome muadžemu na usatu Da je poslanik s.a.v. rekao Ko se sjeti smrti U tegobama bit će mu lakše A ko se sjeti smrti U rahatluku i blagostanju bit će mu teže I zaboravit će taj rahatluk i to blagostanje Jer ga mora napustiti Jer to nije njegovo Jer kad pođe u kabur Tada ide samo sa Dva ili tri, tri metra platna To je sve njegovo što je ponio sa ovoga svijeta Zato je jedan od selefa govorio Kaže kada umrem moje ruke Izvadite van kabra neka vire Pa su pitali zbog čega to Kaže neka ljudi vide da sam otišao Na onaj svijet A ništa nisam sa sobom ponio Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu Da nije sunnet da se mejit Stavlja u čefine, tako mi je Allaha kaže Ljude bih bi ukopavao bez čefina Jer kad čovjek umre, tad mu više ništa nije potrebno Potrebno mu je, samo mu je onaj kabur potreban u kome će boraviti I u kome će ga uznišene Allah džerašanu Ili kažnjavati, ili nagrađivati Pitan je poslanik sallallahu alaihi wa sallame Kako je došlo u hadisu koga biliže ibnu mađe I bejhek i dugi sa vjerodoslovnim lancem prinosilaca koji su to vjernici najbolji o Allahovu poslaniče? Pa je kazao, oni koji imaju najlepši huluk, koji imaju najlepši ahlak i najlepše ponašanje. Najlepše ponašanje čini čovjeka najboljim vjernikom. Potom je upitan Allahov poslanič, a nakon njih, ko je najbolji vjernik o Allahovu poslaniče? Pa je kazao, Ekstaruhum lilmeuti zikra Kaže, najbolji su vjernice oni koji se najviše prisjećaju svoje smrti Jer čovjek mračo koji se prisjeća svoje smrti On će se pripremati za tu smrt Čovjek koji i dan i noć provodi u igri i zabavi I šali i razonodi Ubijajući svoje vrijeme Takav se nikad neće pripremati za smrt Takav ne očekuje da će mu doći dan kada će napustiti svoju igru i svoju šalu i svoju zabavu. Nego onaj ko je spreman i ko zna da će se vratiti, takav će i raditi, takav će se bojati smrti. Kaže Elbara ibn Azib, Elbara ibn Azib radijallahu anhu, Kuna ma rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam fi janazetin Fajalasala ash-shafir al-qabri. Fabka, fabka hatta dala thara. Kaže bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na jednoj dženazi, pa je sjeo pored samog kabra, nakon što je ukopan mrtav, kaže pa je zaplakao. Toliko je poslanik sallallahu alejhi ve selleme plakao, kaže dok nije natopio zemlju. Pa je rekao ashabima Ja ihvani Li misli hada Fe Ja ihvani Li misli hada Fe idu Pa je poslanik O braćo moja Za ovaj dan se pripremite Pripremite se za ovaj dan Pripremite se Jer je to dan U kome će čovjek znati kakav je njegov završetak I kakva je njegova konačnica Pripremite se za ovaj dan čineći dobra dijela koja će vam koristiti kod Allaha Želešanuhu. I uzmite sebi dunjaluk vaš sredstvom do ahireta. Nemojte ga uzimati za cilj. Zato je postanik s.a.v. govorio o hadisu koga bileže Buharija i drugi Kun fi dunja ke enneke garibu neuabiru sebilin Budi na Dunjaluku kao da si putnik, namjernik i prolaznik. Budi onako kao što je kazao Nuh, ale ih i salam. Za mene je, kaže Dunjaluk, kao jedna kula. Ušao sam na jedna vrata i na druga. A pozivao je svoj narod 950 godina. Budi na ome svijetu kao da si stranac ili putnik, namjednik dodaje imam tirmizi ome hadisu uavud nefseke min ashabil kubur i kaže smatraj sebe da si ostanovnika kabrova to jeste Allahov robe ti si živ ali smatraj sebe da si već mrtav jer će doći dan kada ćeš biti mrtav smatraj se mrtvacom i zato Kada pogledamo u naše prve generacije, u naš selef, naše prethodnike, kako su oni razumjeli? ajete i hadise koji govore o smrti i kako su ih u praksu sproveli, prenosi se da je Abdullah ibn Wahb, Ebu Muhammed, El Misri, El Kureši, jedan poznati islamski učenjak koji je živio u vreme i mama Malika i nešto nakon toga, a umro je 197. iž. godine imao je svoje dijelo koje se zove Ahwalul Kabr stanja u kabru i u mezalju dok mu je jedan od njegovih učenika čitao to djelo umro je slušajući ono što će se dešavati u kabru slušajući ono što se dešava nakon smrti jer smrt i kabur to je prva stanica Ahireta tu počinje Ahiret Kada iziđe čovjek ova duša, za njega je već počeo ahiret. A sve što dolazi nakon smrti je teže od onoga što je bilo prijenje. Pa je kabur teži od unjaluka. A polaganje računa je teže od kabura. A Jahennem je teži od polaganja računa i tako deli. Osim za vjernika. za vjernika. je obratno. Za je sve lakše. Jer će vjernik uživati u svome kaburu. Uživaće u Allahovom dželšanu hladu Kada ne bude bilo drugog hlada Kada se ljudi budu kupali u svome znoju I za njega će hisab I polaganje računa biti I izgledat će jako brzo A potom džemet Koji je prostan kao nebesa i zemlja. I navodi se od Sufijana etheurija Poznatog islamskog učenjaka Kaže kada bi mu se spomenula smrt I ono što sledi nakon smrti Mjestom okreće Iz njegovog tijela bi izlazila krv Od straha I zato su mnogi od njih U svojim kućama znali sebi Kabrove iskopati i svaki dan Izjasno vrijeme u tom kabru provesti I razmišljati Šta ćeš Allahov robe kada te crna zemlja Poklopi Imaš li pomoćnika Mimo Allaha Đalešanuhu Draga moja braćo, a je ti hadisi koji govore i koji upozoravaju čovjeka, nemarnog čovjeka na ome svijetu, upozoravaju ga o smrti, su brojni. Ne možemo ih svi uspomenuti i ne možemo objasniti njihove poruke u jednom kratkom izlaganju. No, međutim, razumnom čovjeku kada se kaže I kada svojim očima vidi one koji su bili prije njega pa nestali i vidi poruku Allaha Đelešanu da će nestati sa ovoga svijeta, dovoljno je kao pouka da razmisli i da se drug čije postavi prema ome Dunjaluku, da radi na njemu želeći Allaha Đelešanu zadovoljstvo i želeći njegovo lice, želeći nagradu od njega Azevo Đelj. Molim uzvišenog Allaha te barake ota'ala da nas učini od onih koji se prisjećaju smrti, koji se boje smrti, a u isto vrijeme priželjkuju, čekuju i žele da sretnu svoga gospodara, da nam primi naša djela koja činimo zbog njega za i da ih učini na vagi naših dobrih dijela i da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom, Muhammedom sallallahu ala, nebina Muhammedu ala alihi u ashabi